قرآن محترم عوردت کو مولانا مبتیس راجدین سے دا دور ہے تفسیر قرآن چی پچاس بارہ آتان میں باندے شروع شئی دا اور پا سترہ ایک ننان میں باندے سر طرح سے دلی دا جدیل ملائی دو پا تیسا تئی اشاری توید سنت کیسد ای اینڈسیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبد الرحمان پلازان از دی مینچوک جنگیر رو سوادی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 031-1510-123 وقتی سرط سرط مناسبت اگر دو قسمه ربط منگ تا زمان مشایخ و خودل یو ربط نامی دیده سرط نوم ادبل سرط نوم سرط مناسبت ده دیده منگ تا نامی و ربط اسمی دویم ربط معنوی د دې مضمون ادب سره مضمون کیسه تعلق دي څه مناسبت ده مرتبه ناميدا مخ کې سورته فاجع کيلو ايا كنابودو و ايا كناستعين خاص تلل الله مونږ عبادت کو او خاص ځکه مدد غواړو او سورته بقره ده لا نعبد البقره ولا نستعين البقره موږ مدد نه غواړو د غوانو نه موږ عبادت نه کوو د غا کما فعل اليهود والمشركون لکه څنګه چې يهودا مشرکان کوي رب دی په خصه د سورته ولا نعبد آل عمران كما فعل النصارى منغا دال عمران پرستش نکو رغسंगाचे नसारा गई ونحن نؤدي حقوق النساء ونؤدي صدقات النهلى منغا ادا كاو حقوق دو زنانو منغا ادا كاو مهور زنانو خف خوشاي سرا سوره هر کله چې مونږه حقوق د زنانه او اداکه او خو نهلاتن خپو خوشې سره فانزل علينا مائده تم مائده فانزل علينا مائده الا ذالکی قم بان مائده تاینا میکا فالدنیا د دنیا د سرخان د نعمتونو په مونږ باندې او دا آخرتو من سورت مائی دا سو سورتو نماربت دنم پلی حاصر ہوئی سورت مائی دی پوری ربت مانوی پو گنو وجو سر رئی یو ربت مخ کے سورت فاتحہ کے ویلو ایاک نعبدو خواستا درم عبادت کو اس عبادت اقسام سے دی نسور ده بقره که ده عبادت اقسام دی تفسیلو عبادت سلاة عبادت زکاة عبادت صوم عبادت حج عبادت سعی بین الصفا والمروح عبادت وقوف عرفا او عبادت نزول الى المزدلفة مزدلفیت قزیدل عبادت رمی الجمارات التسلی ویشتلی دا مختلف قسم عبادتون ہے عبادت دا عدد تیر اول دا متوفاہ نحاض خاون دی مر او خضر عدد تیر دا عبادت دی دا, دا, دا, دا مختلف عبادت و د دی باقره کې دیو جناع بقرہ فاتحی پسی متصل لائرہ دویم ربطہ مخ صورت کے ویلو ایہا کنعبدو دا دعویو دلیل نوم نو سورت بقرہ کی دلائل دی یوزل پنز دلائل بیاد دویم سپارہ کی اتا دلائلہ وَإِلَاهُ کُمِ الَاهُ وَاحِدَا نو دل تا دعوال تا دلائل دی دیو اجنا متصلی راڑا را. یا مخ کے سرک کے ویلو فاتحہ کے اہدین السراط والمستقیم اللہ منت سراط مستقیمو خو امم پی مضبوط کی اغسرات مستقیم دسو ذالک الكتاب الارائی بفی سراط مستقیم داگ دیو اجنا متصلی راڑا را. یا مخ کے سورت کے در دریو دلو ذکر شئو من عمر علیهم مغضوبن علیهم ظالین نو پدی سورت کے رب العزت در دریو وارو تفصیل کئی من عمر علیهم صوب دی مغضوب صوب دی ظال صوب دی چونکہ سورت بقرا در سورت فاتحے تفصیل دی دیوjna متصدی راغ دا سورۃ رب کنا موږ د فاتحه او د بقره په مز کې یوې امتیاز سورته دا سورۃ د دلور سورتهونو نا ممتاز را یو وجدا چې په دې سورته سمر اوامر او نواهی راغلي دي دمر اوامر او نواي نور سورتهونکو نشته دویم پا کې د که ده مجاہدین کو معذب قول و ده پارا صفات دی اغنور قرآن کی نشتے پا دی صورت سیاست مودن ده پارا سلور اصول دی اغنور قرآن کی نشتے پا دی صورت کور د جوړولو و ده پارا اوامر دی اغنور قرآن کی نشتے پا دی صورت که دو دو امیر دو تقرور پارا دو اصول دی اغنور قرآن کی نشتے پا دی صورت که واقع دو جالوت دو تعلوت دا اغنور قرآن کی نشتے پا دی صورت که دو ابراہیم علیہ السلام مناظره لہا عندنا مرود سلاء اونور قران کې نشته پدې سورات کې دیوراهي عليه السلام د مارغان او د جنت ذکر را اونور قران کې نشته پدې سورات کې سيد الايام او جو د آيه د كرسي اونور قران کې نشته داغي پدې سورات کې د ترغيب الی الانفاق منفق فی سبیلی تعالی او منفق فی سبیلی غیری تعالی دو دو مثالون دیم مثالون نور قرآن که نشده در اینگه نور وجوه دی چه اغا وجوه باندی تشخص ده دی صورت ده نور صورتونو نبیل شوه دی جدا شوه دی. امتیاز صورتو ربط امتیاز ذکر شو از تشریح دا الفاظ مفرده او فضیلت سورت او وجه دا تسمیه دی سورت یونم و و و دا سورت البقاره بقاره غوا ولی دیتا سورت بقاره او دامن مصول که ذکر کرو چه بعضی مفسرین واجبہ سورۃ البقرہ سورۃ ال عمران سورۃ النساء وی دی پاکار جگ سورۃ دا بقرہ نی سورۃ خدا الله وی وی ها سورۃ چې دا بقرہ ذکر کیږي ا سورۃ چې پاغه دا عمران ذکر کیږي دا شوی پاکار دا لکه تفسیر ابن عباس وګړی هغه دغه وی لیکن احادیث صحیحو کې هم دغه زم ذکر شوې ده سورته بقره سورته ال عمران جایز ده دې سورته سورته البقره ول وی نه غي وجهه چې په دې سورته کې د موسی علی السلام هغه بیان ذکر شوې چې قوم ته ویلو تاسو یو غوځه به کوي هغه دا وا پسنګي کو با گنا بے کو رنگ بے سنگئی عمر بے سنگئی دا لائت لان نکارا گستے ہو اگر تفصیلی واقعہ دا اگر اولی نظبہ کولا اصل کی دا غوا عظمت او دا غوا خوف دا دا غیب پو زڑ کے را سکشی ہو ذکر صابینو سرے وقت و دی برجونو کے یو برج دے چاگا برج تا برج سور وائی کہ اخبار کے قتلی وی آپ کا آفتہ کیس آ رہے گا وی اس تا آفتہ بیا اگا برج حمل دے برج سور دے فلانے دے دا ذکر کری عربائی کے سور غوی تا دا اگا بر شکل از غوی شکل یو برابر دے نو چکه کله وربرش به راخته دو نو فصل به پوخ شو نو سابین وی د غبرش ډیر برکتی دی فصل پکې کی قدرت شکل د غوی شکل دی نو د غویو ډیر برکتی شو نو سابین او پلیز باندې د غوا غوی عظمتو هندوانو تا هندوان چې دو غوا د سارمه سپلای نه پخو گئی. اونو دا دیتا دا غرواج دا صابعی نونا منتقل شویده او پدی مرض باندی یوازی هندوان ندی مبتلا شوید بلکه دا مرزو عربو تا هم منتقل شویده عربو تا دا عربو که قایده داو چکل دا چه باران بنا کرده روڑا باو ناداغی با سب دوست بې روا عربی کې و قسم واخلي هغه واغه بې روا واستو د غوا لکهې بیا ډوور ورته کړه ځکه چې دغه احلاکه به وسوږي نو رب عزت رحمت جوش کې براځي ځکه غواونه خپه کوي د غوا د مخه شرمېږي نو باران مې ویو کې دا د عرب راسمه هغه مشهور شاعر او الوار لطائی دا هغه شاعر په لسان العرب یو سلیختم کی ذکر کای د یو څړي دماغ صحیح فطرت صحیح نو جهالت دور لیکن دا دماغ کار کای سوچ او فکر کای اغه ذکر کړو لا دَرْدَرَا رِجَالٌ خَابَ سَعَيْهِمِ کامیاب نشو کوشش دا وصدو داغی کوشش نامراد شو یاستن تیرونا لَدَلْ عُظَمَاتِ بِلْعُشَارِي چاگی تلب دا باران کئی دو روڑا پا وقت کئی رواخر آخری از غوالا کئی سر تڑی سو کم اقل خالق دیوی ہرو عقل پا دارنگی امن پتیبان وو او یاین یا که ذکر کئی اجائلو انتا بیقورن مسلعاتا ذریعتا بین اللہ والمتاری وطو غوا لکی سر صلع اوتاری او روارتا کی دا غوا دا اللہ دا باران پر مز گی تا ذریع جوڑا کڑا سنو کما کری سنو بدبخی عربه که داره سم منتقل شو لگو زمان پر دیارو کیوی باران نکی نی گی نیو سم عشمان وی اغییو لمق تور کی ناغمق تور کی کی کی خدایو تور مقی باران گواری زکا چه مقی تور شیده و بو اشتده نا چه مقی وید زی خدایو از تور مقی نو چه کل او نو بیا مسافر پو گارو که سواره ی روانی نو بو رواخنی آغی و لی ولکا چوبو بیا باران سپسی خواری باران خود دیل پار خواری چوبو نشتی نو, بو لی نو بیا باران سپسی خواری بدبختا دا مختلف رسومات وی در خلقو نو العربو که اما رسم منتقل شه نو دی سورۃ سورۃ البقرہ بنا پڑھی وای دغه علماء وای تسمیہ القل بسم الجوزو د کل, کل نو ما کلا کلا په جوز باندې کې خوده شي نو ټول سورۃ کې دا غوا خبره نه ده یو څو کې ده لیکن کلا کلا دی کل او کل نو او په سند جو سرا کې خوده شي فضیلت سورۃ د دې صورت متعلق احادیث کې ډیر فضیلت راځي یو حدیث مستدرک ده حاکم دو سوا یو کومیش پیتم کې راځي ان لکل شی سنامان د هر شی د پاره به تر ښه حسابي لکه د پاره دا کوهان ده سنام چوٹای دی یاره بای کې هر شي د بارا یو بهتره حسابي او د قران بهتره حسابه ده البقره کوي سره دا غواړي چې د قران کریم یو بهتره حساب غیز ده کوم دغه سورته دا رنګي حدیث کی رازي د دې صورت متعلق فسطات القران دغه سورته د قران خیمه ده د خیمه لاندي خلقوسيږي باران نه ځان بچکاي نور نه ځان بچکاي نو درنګي د دا افستاده قرانه د قران کي مده کي نه لاندي ا د قران نه لګسنګ چ سړي د خیمه نه د تامګونه फायदा نور نه ځان بچکاي د باران نه بچکاي درنګي کته फायदा غاسته دلغواړي نو د قران خیمه لاندې وخت یې سورت البقره الذكر فصاحات القراء درنګي د دې صحیح مسلم کې اور جلد 10 و اوایم صفه صحیح مسلم کې راځي اقرا سوره البقره سوره البقره وایي فان اخذها برکاتن سوره البقره الذکور برکت ده نبی علی صلی الله علیه برکت ده پکې وتر کو حسراتون سورته بقرہ چا پری خوړو حسرت د افسوس پکې هاي افسوس ما سورته بقرہ نو زده کړي پکار دا او چې بقرہ می زده کړي لا یستی لیکن د سورته بقرہ زده کړه باطل پر سلختان نه لري داغنی کارو له الله ورغئی حق پر صلو الله ورغئی برداشت کولې نشو ډیر صف صورت دے دی مزامین ډیر صف دی مسائل ډیر صف دي معاملات پکی دي عبادتان پکی دي او احکام پکی دي لاستی او البطلا فضیلت صورت او وجه د تسمیه ذکر شو اوس تشریع د الفاظ مفردہ او الف لام میم دو قران کریم ټول آیاتونه محکم دي که ټول آیاتونه متشابه دي که څه محکم دي او څه متشابه دي نو بعضي مفسرینو قول ديਰੇ چې ټول آیاتونه محکم دي ټول محکم دي قران ټول محکم دي ولی ناری دلیل ذکر کای د سوره یوهود آیت کتابن احکمت آیت هو الله فرمای داو کتاب دې چا آیتونه ډیر زیات محکم دي معلومه شوه چې ټول آیتونه د قران کریم محکم احکام دي بعضی مفسرین ذکر کای ټول متشابه دي سوره زمر کې الله فرمای متشابحاً مصانیاً وی آیتون متشابح دی نمعلوم ادا شوی چکل آیتون متشابح دی درین قول دا چه سو آیتون دا قرآن کریم محکم دی او سو متشابح او دا قول قول مختار دی سورتِ عالم ران لکموری رب العزت وضاحت کئی سورۃ آل عمران صلوٰۃ و سلامات اللہ فرمائے هو الذی انزل الیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب وهو قر متشابہات اللہ کتاب راویگا بعضہ تنی سو دی متشابہ نو صاف نص ده سعه تن محکم دی او سم ته شابه دي کوم مفسرینو چست دلائل کړهو چاغي دا یو حکمت آیا محکم شو وای نه اغه لفظي معنی ده او حکمت آیا محکم معنی نه ده او حکمت حکمت دی آیتونه د کتاب اغه لفظي لغوي معنی نه ده شریعی محکم نرهغه استلahi او کوم مفسرین او استدلالیکره متشابهات باندې اگر لفظی معنی را چې د قران کریم یو آیت د بل آیات سره مشابه رے. یو آیت د بل آیات سره مشابه لري دا نه چې متشابه دی هغه اوس محکم او متشابه کې قول مختار دا غایتونه محکم دی او سادهونه متشابهونه خدا محکم څه توای متشابه څه محکم اغایتونه تولی شي چې د غی معنی د مطلب واضح وی او سړې پویږي دې ته محکم وایي لکه ذالک الكتاب لارای به فی دلیل متقین محکم دی معنی بلی کوو کو مطلب کوو متشابه دو قسمه دي یو متشابه داس دي چې د غیف او معنا باندې سره پويږي خو په پو مطلب نه پويږي سچ د رب العزت مراد وی زمم بيماني اصله قرآن کې الله فرمایي بل یداه مبسوتا طان د الله ذوالعظمه فراخ دي رچلاس شللاس بیا وګا وړي وګا بیا تنه غواړي دغه بیا مکان غواړي په احتياج دی رب لیزه سود محتاجين پاک دی الله در پر سنگ لاسونه کې دي شي نو پدې معنا موږ پويګو د الله لاس شته او سنگ لاس دی الله پاک تلخه پوي موږ پینه پوي زموږ کومغلو ګرځي نه استوا على العرش الله پاک په عرش باندې برابر شو نو استوا معلومه ده خوب برابر والے څنګه وا اگر کیفیت نه معلومه که تپوس کې څنګه برابر شو وای بدعت دی تپوسونه باندې کای پدی کی دغه دغه تپوس زوړ نه دا معنا معلومه وا خو مطلب نه معلومه اوسو متشابه داسې دي چې په معناوم سره نه پويږي په پو مطلب هم نه پويږي علف لام میم علف لام میم را حامیم عن سنقا الفاظ دی حروف دی پو معنیم نا پوئی گو پو مطلب هم نا پوئی دا دو قسم محکم آم متشابه قد دی علف لام میم چونکہ متشابه دی پو معنیم پو مطلب نا پوئی نبی الله راولی گلسه ده پارا سفیده شو دی کی فائدہ بیا نشته دا وای دا شوشو چې سره پښتو وای او بل سره انگلیش وای هنو دا په مطلب نه کوی کی پختو پښتو کې اړم دغه په انګریزي کې نو چې پوی نه نو رب لیست راولی گلسنه پارا به مطلب سره راولی کو رب لیست خو صاحبس کار نه کوي و ان بے مطلب نہ رہے مطلب پکرے اوس په مطلب دی په مطلب استه مطلب یو مطلب نه دی چې بندنه الله راضی شي او سریته ثواب ملاو شي ثواب ملاو شي نالف لام م چړيوي لس نه ملاوی دل د حرف باندې لس بناونه لری کای دل لس درجات بلندیدل ثواب ملاوی کنه میراوی سوا ملاوی که نه مطلب ملاو شد مطلب وای نه مطلب پا که ده سوا مطلب مطلب وایش ته از رب الیضت امتحان اخلی ام ابتلاع ده ازمائش ده دو قسمائی ازمائش ده تا وی چه در نفس و در خواهش خلاف کاری لکه زمم نفس او دوڑای عبو غاڑی لیکن رب العزت امتحان واغس سارنا تر ماخوان ویساس رو جئی نبا پورای خلاف خوا... خواہش تا ابتلاوی لیشی نفس چا سگواری داغ خلاف شوئے ده سارنا ماخوان پر برو جئی نو دو قسمان خلق دے یو عوام و تعلق دے بل علماء سره تعلق دے راو مو باندې ابتلا دا 20 دقې نه انا که وی پټی لزم سره وړم دکان لزم د دې دین د ذکر سره تعلق نشته ن محکم آیتو مراولېګه چتا څه زکوې کړئ زکوې ابتلا دا د زړو ووخته پټی تتل زړې ووخته دکان کلاول الله امتحان واسته پدې جمعه کې قران ویلي شي د محکم آیاتونو ترجمه او معنا او مطلب کول شي نو دکان لذي کسر لذي کنه ته قران لذي نو امتحان کې ټوک فیل شو اغه په خرابالي بوره واړو لا لا پړېد اته چې امتحان کې کامیاب شو اغي دلته دې جماعت تشریف لارو کینا ست د الله کتابز ذکر دا ابتلا ده د پایش خلاف ده دمه قسم علماوی د علماو کې باندې امتحان دا شوی چالم دا تقاضا لري چې د هر څومره علم دا غلي علم زمازیات زیات شي چې ته خبر نه پټه پاتې نشي پارت باندې ځان پوهه تا من هو مارل اشبعان حدیث کرازی دوه ریسان چری ماړل نشو یو حاریس د مال لاقوین وای دوا دوا ویرو سالور ابل حاریس د عینما یو کتاب از دا بلو مزدکو. و وای دا پهلمی زکو اغه بل از دا کړه وای دا پهلمی زکو دغړه برابر نه دی یو خدای بنا کار لري دا تقازاوی خواشې چې چر تما باندې خبره پټه پاتم شي د دې کل کتاب ولاره به په دې پويګم نو په دې علی غلامین باندې ولین پويګم نو, نو دې کوشش کوي چې دې باندې زال پويګم دربلځه دوی نه دا فاش پریلا دا زما راز خبره نه مات پریلا بس دې کې تکوتې مو واه لاکه دوکسمه اسوي يو اس داسي وي چې هغه زغلي نه نو داغه امتحان پدیوی چاغوز غلو ده سی ناراس ده سوس ده نو داغه امتحان ده چاغوز غلو او بل اس جواد ده اگه امتحانی کرده اگه راتنگی جینا منده وای نو داغه اپتلا ده کبح العنان داغه واگه ورطوائجو راتنگ کده سی مزمکی ناغه منده کوشش که تی راتنگه او بل ده انہا تیرا پاسے انہا ابتلا را خلاف خواہشنا ہے انہا رب ابتلا کو الگواری علماؤ دے ابتلا دا پارا را لگری دی اور دا عوامو ابتلا دا محکمات را لگری دی بے مطلب بے مطلب پکی دی درے مطلب پدی حروف و سارا پدی حروف و سارا نبود ده جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابتی گی سنگا اغدازی دو عربی کول عربی چه جوری گی ده قاعدہ نورانی ده بغدادی اول ده تیش یو کم دیر حروفن جوری گی علیف باتا ساجیم حاقا دارزا رازا دی حروفن عربی جوری گی کول عربی دی حروفن جوری گی لکه څنګه چې دا انګریزي ژبه چې دا هغه ABC دي نا جوړه ده مله نور نه راځي خدای نور نه کوي دغه یو درټی کی مزدا کړی اے بی سی ڈی چوتوي په شوي ضرورت ممشته دا نور نا نور نا دا انګریزي چې دا دا لکه جوړ ده نو عربیوم دغه حروف هجاو نه جوړه ده ټول او قران کریمه یو کوم دې لر سترتون په سر کې حروف تهجیر أغړي دي حروف تهجیر الف لازمي م الف لام را کاف یا ان وغیرہ نو اشاره دې ته دا او عربو اساسه عربی ټول جوړه دې حروفونه دا او قران ټول جوړ دې حروفونه دې نو کتاب د الله نه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جوړ کړي نو تاسو می صورت را اړه کیږي استازو عربي ټول د دې حروفونو جوړو وران ټول جوړ د دې حروفونو لري نو ماده کو یاو ده د عربی ماده ازو قران ماده دغه یاو نو وای چې دا کتاب د الله نه دی نو زه تاسو د قران مثال یو تور پهش کوي ګره اول نه تحديث وا اول نه چنریځ نو دا فایده با کیه دا بل دا مطلب چکل معشوم تا سبقو قاعده نو چکل سپاره شروع کئی اوه علیف لامیم سوپوری جستاز حافظ قاری ور تا خود دلنه دی دینی شوی او سوچ کرشی دا الماواما که علیف زان لوااما لام زان لوااما میم زان لوااما الف لام را الم لا را ح میم عین سین سن تلفظ کو کا څنګه تلفظ نشووله تاسو بیا دی تاسو واړو وای چې کله سپاره شروع کولا نو الف لام میم ویلو شو چیرینه موږ نه راځو خو تاسو خو چې د الف لام میم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چرت په مدر سره او په یو نشټه کې کاليش کې سبب نه دی ویلي او چې تلفظ سکین نو صحیح تلفظ کوي الف لام میم الف لام را کاف یا عین صاد صحیح تلفظ کوي دا صحیح تلفظ چکه نو معلوميږي دا چې وحي ورته شوې ده کار السلام ورته خو اول نه ګوره د نبی اسلام نو بوته ثابت شو نو پا حروف کی واج مطلب دی اگه مطلب سو اثبات کی گی دنبوت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیلوی نور سو مطلب کی دیشی بل مطلب دا پا مطلب دی سو احکام رب العزت داشر علی گلی دی چی دا اگه احکامو پا لیم بانی منگ پوی او سو احکام داشی دی چه دا غیب پا لین دا غیب پا مقصد بانی مونگ نپویگو لیکن مونگ ایمانو لکه مثلا دا روجه دا دی روجه سم مقصد دی وی مقصد بانی مونگ پویگو چه در رب ریزت دشمن دی دا نفسه د کم کول گواری مقور کول گواری چه سانه تر ماخاون پولی د چنجو چنجو کای چنجو کای موږ ول نه ورکو نه ولو ډوړې ورته نو بوګو چې د خلای دښمن مقور شي کمزورې شي ګټه دا پکې زکات ورکول کی ګټه یو سره غریب دی او بل دی نو مالدارو خپل څلختمر په راو دی غریب لور کی چې غریب د رزق معيایشی خپل ور را راشي صدقه فطر ور اگه وجه معلومه دا چه یو غریب ده او بل مالدار ده ده مالدار پا کور که ما شمان میتایی نو ده غریب کو کور که میتایی نشته نو چه ده صدقه فطر ور که چه ده غریبانو و مختر جوڑ شی ده فیده ده پا نو ده موز کولو که فیده ده رب بلیزت منگ پیدا کریو لا اخپا عرص را کری نو دا غرب شکریه پا کار ده ګل سجدہ او کل روکو تعظیم د منعم پکار دی لیکن سو احکام دا شته چې دا غو واجبانه شړې نه پوي دالو اخطر د قربانه راشي نو څلیدغه سی بیزی غوان بیزا غا ګړه چترواخريو غریب لور کی نه ډېرخه خبره ده صلی د ټول غوان لالی کی دیوی ني دوی دنګي یمرات دی شیطان کانی راغلی وشتل گئی صفا مروع کی مند ہوئی عرفات دیرے تخیجی دیکھت سم اطلب دی حکمت بانی نا پوئی گو بیا منو کن منو اللہ وی لی دی مصدرفیت اقوضی گئی عرفات تخیجی شیطان گولئی صفا مروع کی مند ہوئی کا حکمت بانی نا پوئی گو لیکن تا فعال من منو جمانت اللہ وی لی دی دارنگی لو اقوال در بلزت داش دي چې داغه په معنا پوری او په مطلبو ذالک الكتاب الاریب فی سداش دي چې په معنا او په مطلب نه پوری غل قال الفلامین دا منل غواړي چې په مطلب پوری کې نومه معنی اكو استا په دماغ کې راځي نو معنا او کنا راځي نو معنا لگا سن جفعال کے قیدوا داغه دې اقوال کوم دا قیدا الفلامین دا مطلب نه خالی وایه نه دا مطلب هیڅ ته باقي پادشو معنا او سې مطلب د به حواله کوي الله تعالی الله اعلم بمورادی الله په خپل مراد نه خپوي پس سجدا الله مراد دې سو مراد دې په هغه ایمان دې بس نو نه پويږي بیا مونږه مننه لا باقي پادشو څو تعویلات سره کوي تعویلات لکه اېل نو مراد واخلی انا ل نو مراد واخلی الله مين نو مراد واخلی اعلمو انا الله اعلمو زه لا ډیر ښه پوری کوم معنی قرانه ز تعویل دی تعویل یا اېل نو واخلی الله ل نو مراد او جبرائيل محمد صلى الله عليه وسلم اللہ طرف پو واسد جبراہیل پو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآنہ لگرے دا تاویل ہے معنی اینا دا یہ علف نم مراد آلہ اللہ لکہ عبداللہ بن عباد ذکر گئی لام نم مراد لطفو میم نم مراد ملکو پدی ملک, ملک باندی دا رب العزتو دا بہتر نعمو کی یو نعمت ذالک الكتاب اللہ دا کتاب دی چله کتاب راوليږي ندی ته معنا نه وای دی ته تعبیر وایي یا لکه او دراږيو نبی رسول الله استاد دينو استاد الدين خو يو او يا قالو پري به بیا وخت ميږي يسان وجيتو واي الف لام میم ابجدو کې دا اول دا لس حرف يو په يو بدليږي ابجد هاو وا جاتي دا لس لسو نا پور تششی نو هر حر حرف لس پا لسو بانی بدلی گی اب جد حو از حتی لسو او کاف پا اب جدو که شلم دے لام تیس میم چالیسو نون پچاسو نو علیف لام میم اب جدو که علیف یو شو لاما تیسو میم چالیسو تیس چالیس ایک مجموعہ جمع اکتر یو ہویا بس استاد عظیم خدر یو ہو یو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یواج الکلام مگنره الف لام را الف لام میم صاد حم میم کاف یا عین صاد اشویرو کاوسه ناری وی خبر اگڑ وڑشوا خبر وڑا شوا. نو دا تعویلات دیته معنا نه وایي الف نو چوی کی مونږ نه پويغو نو چې نه پوینو والله اعلم بمرادی الله پخل مراد بنه خپویي سو مراد د رب العزت دی بس هغه منځموږ ایمان دی ذالیکل کتابو لا لای بفیح ذالیکا اسم اشاره را ذالیکل کتابو دغه کتاب چې نه اسم اشاره کله کلوای دا محسوس تقاضا کوي محسوس اغشیت اشاره کی گی چاغو زائر کی اخکاری انو دل تا محسوس سرے محسوس الفاظ دی نقوش دی اخو اخکاری نا انو اسم اشاره مستعمل شو ویدہ ہرو قائدہ ندا چی اسم اشارہ یواج محسوس گواری بلکہ اسم اشارہ مشہور دګي دا لے. قران وای نه ویلي قران کې الله فرمایي زالیکم الله و ربکم زالیکم الله و ربکم دغه صفاتونه و الله رب د اساسو الله در تختاري چې تاسو مشاره ویلي دا دایږي متول ذکر کوي د معاني کتاب د متول اسمه اشاره محسوس نه کواري مشهور دګي حدیث کی رازی ابو سفیان چکل شام تتلیو دمیشتا نو آتا حیرا قلو تاقوس کرو دا ابو سفیان بخاری کی رازی اینی سائلن بیاز الرجل اینی سائلن بیاز الرجل ایوکم اقرب نصابا زتا پوز کم دتا سنا پو بارد آغا سڑی که یو دتا ستانیز دی پو رشتا نو نبیل اسلام دل تا دی او ابو صفیانو او ارقل پو دمیشت کی دی شام کی دو دویل پو میز کی تقریباً سوا کلومیٹر دی رشت دا پاس کلومیٹر الار دا آلتا نبیل اسلام محسوس که دو فوٹو تا اخکاری دو نه مشور اشاره پیس مشاره سرکی گی محسوس نگواری دا این بخاری که رازی یو زنانه راغلی را مشکیزه دوار سره او صحابه و صفحبو نشته یو دو کسان اغیط مخاموک شو را او بیا داغه مشکیزه دک دا و دو بو واپس اولی گره چکه راځه دا ویلې خپل کور دوره دا نو هغه ته پوسو کړ تاول نه واخت کړ نو بخاري کي راضي دا زنانه الفاظ داو دا لاقي ني رجلان فذا باب الى هذا الرجل يقال له صحبي ملاوشو ما سر دو سړي مزيبو تن ما سري صحا یقال الاولسابی چاغه ته صابی وی لشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صابی وی نوی دین دا وړي نو البته اګه دنا نه چور ته تل را البته د نبی له سلام ته او ها دا او وی یا د نبی له سلام فضلا نننا مشهور تکیږي ها دا سره اشاره دغه بخاری کی راضی أغبو ديل بني ورقا چكالا حدیبية تراغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معاهده كده او سنه نوم حدیبية نده او سنه نوم خلق شمسية ورطاوه ده مقام مكرمين تقريباً سنه عميلو كده فخانه نوم حدیبية ده او سعرب ورطا شمسية ورطاوه مده حدیبیتا راغلی او خبر یې تری وشوی وشوی بیا هغه پزړ نارو واي ان قد جئناکم من عند هاذا الرجل مونږ راغلی او تاسو هغه دا سړي د طرفا او رجل د رسول هاذا الرجل هاذا ذکر کړي نن ابي السلام محسوس کيده اون نه فوټو د پیغمبرو نو ورته وای کڑکای کولار شوی وای د هرغه مشکات کې راځي یو جرجر اغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مرنا بعمر فاصل نبی نے سلام توایا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوازه امور اتا بیان کا زګوس د د حرام میاج دی ابیا مون راتلی شو ولی بینا بینانا و بینا کا هاذل من موزر زمون ایس تا تر منزا دا قبیله دا د کافرانو بیا مون راتلی شو نا جگړی گئی موزرل ته موجود هاذا اسم اشاره استعمال شوې هم دا حدیث کی رازی جکلا یو انسان او قبر کی خاخ کړی شي ملائک رازی تپوس کئی مَا رَبُّ کَا مَا دِنُو کَا مَا تَقُولُ فِي عَقِ حَاظَ الرَّجُل رَبْ دِسُو دِن دِس تَسْتَوَائِ پُ بَارَدَ دِسَرِ کِ حَاظَارَ آگَرَي حَاظَ الرَّجُل اُس وِي حَاظَا اِشَارَ دَا مَحْسُوز غوارِ اِذ هَرْ قَبَرْ تَا پِغَمْبَرْ رَازِ اَسْتُو کوئی ن او سو کوئینا پیغمبر خونه رازی خود پیغمبر فوتو رازی دا ویوی حازارا گره وقتا گره تا مشهور شخصیتا ما تقولو فی حقیاز رجل تا سوائی پا باره مشهور شخصیت باره کې چاگه دعوی در پیغمبری کڑی نو چې دی مومن وی نو دی وایش هدوان محمدان عبدو و رسولو نو اسم اشاره گوری محسوس نو گواری مشہور تکی زالکم اللہ ربکم بیا دا زالکا اسم اشارہ دا, دا بعید دپارہ کیکہ آزا قریب دپارہ زالکا بعید دپارہ نو کم کتاب تشارہ دا نو زالکل کتابو دا کتاب چلو اے محفوظ کرے اگر تشارہ یا موجود دا غا کتاب تشارہ دا ذالک کتاب او دغه کتاب لیکن دا قریب ادا کل کل داسوی بوعدی روتابی په منزله د بوعده مسافت وی یعنی دیو شی مرتبه ډیر لویه ادا لفظ ول استعمالي چې هغه مسافت بعیده د پر استعماليږي